а сало наростає. Подивись, який кабанчик. Віктор ущипнув Олега за тугу, справді затовсту, як для хлопця його віку, щічку. Вітику, дитина любить чіпси. Що тут такого? Чи тобі шкода? Ми, слава Богу, можемо собі дозволити ці маленькі радощі. В отаких маленьких сімейних радощах минув вечір. Марія Павлівна, Приготувала вечерю, як на свято. Нечасто за столом збиралася сім'я у повному складі. Після вечері Віктор влаштувався на широкому шкіряному дивані у вітальні. Почав перемикати канали телевізора. На балконі гордо дивилася у небо тарілка супутникової антени. Наявність цієї круглої білої штукенції вказувала на те, що в будинку мешкає господар високого достатку. Під боком влаштувалася Жанна. Підсунула пакет тих самих чіпсів, проти яких так рішуче виступав і щонедавно Віктор. Виступав, але хрумтівними із задоволенням. Із задоволенням хрумтів чіпсами, із задоволенням перемикав канали, із задоволенням обіймав за плечі дружину. Гадав, таке ж задоволення чекає його у спальні. Відчув, що замість хрумких. У міру присолених, приперчених чіпсів, якими можна ласувати без кінця, йому підсунули пісну бараболю, зварену в мундирах. Пробував ковтати, давився, ледве-ледве подужав свою законну подружню порцію. На ранок прокинувся голодним і злим. «Злим на дружину, на вальку, на сина, на себе і на цілий світ!» Стіпивши зуби, витримав ранковий поцілунок Жанни. «Сніданок тобі подасть, Марія Павлівна, а Пробурмотіла дружина і заплющила очі, щоб додивитися найсолодший, мабуть, зі снів. «Їй що, мужик сниться? Чи нова система для покращення кольору шкіри?» «Ні, такий мужик, і, мабуть, вони...» «Інакше чого ж так уперто пригортатись до подушки?» На роботі витримав тільки до обіду. В обідню перерву вигадав привід, щоб зірватись до Валентини. Власне, привід знайшовся сам. І привід справжній, діловий і вагомий. «Ура! Зателефонував!» «Валю!» – розпочав офіційно сухо. «Я, мабуть, забугу тебе папку з документами». «Ніяк не можу знайти». «В машині немає, на робочому столі немає». «Пригадую, заходив до тебе з папкою, а вийшов...» «У мене, у мене твоя папка», – сміючись відказала Валя. В голосі її, спершу сковано настороженому, стороженому, прорізалось полегшення. «Тобі на роботу привезти? Чи не дуже поки що потрібно? потрібна?» «Потрібна, потрібна!» Прокричав у слухавку Віктор. «Дуже потрібна. Я без неї, як без рук. Валентина чудово зрозуміла, що не тонка рожева папочка, яку він залишив на столі, театрально грюкнувши дверима, так дуже потрібна йому, що він почувається, як без рук. Мабуть, не так вже горить йому ця угода, що спочиває собі мирно у рожевій обкладинці, інакше прибіг би ще вчора». Горить інше, горить те саме, що й у неї. І це інше зовсім не місця спільного користування у чоловіки і жінки. Це інше значно глибше, дуже глибоко, десь на рівні серця. Господи, скільки разів зарікалася Валентина пускати туди у серце будь-кого? Ні в серце? ні до ліжка, і трималася, трималася, мов черниця кармалітка Навіть ту хустинку довкола лоба зав'язала, як символ того, що зав'язала, зав'язала з дурними почуттями, зав'язала пускати без перепустки чужих до свого світу, зав'язала із правом гармонів, гормонів втручатись у бензиново-спиртовий кровообіг її організму пильнувала, стежила, дбала і допильнувалася. Висушила, аж так, що спалахнуло яскравим вогнем.